Разговор за десятъка Сестра Савка бе прията от учителя в горната стая и тя попита Защо трябва да се дава десятък? Десятъкът Това е семето, което посяваш Значи давай и ще ти се даде Дай една десета от това, което приемаш Шест дни ще работим. Един ден ще дадем на Господа. Ако работиш, посвети един ден за Бога. Тогава и другите ще се благославят. Ако всичките хора даваха десятък, Не щеше да има ни един беден, не щеше да има ни един нещастен. Десятъка – човек да го прави със съзнание. Десятъкът да се даде, а капиталът да е в обращение. Не е въпросът в натрупването на много кръв. Но тази кръв трябва постоянно да циркулира и да бъде в обращение. Егоисти са станали хората, понеже са се свили и малко дават. Десятъкът е за физическото поле. Но щом се дойде до духовния, и Божествения свят, там вече действа любовта. Онова, което си дал на Господа, то ще принесе своята полза. Ти направи добро и го хвърли във водата и то ще принесе своята полза. Той е семето. Ти го посей. Нивите са хорските мозъци, в които ти ще поседиш семето. Доброто, което правиш, то е посетото на нивата. Духовният свят ще дадеш половината. останалата половина е за теб. А в Божествения свят всичко ще дадеш. Давайте и ще ви се даде. Бог иска да дадеш една десета от всичко. Ще дадеш също една десета. Десятък. И от десете минути. Например, ти си чиновник. И след като работиш 10 минути, една минута ще размишляваш за Господа. Това е десятък. От 10 часа, единия ще посветиш за Господа. За него няма да вземаш пари. Няма да ти плащат. Такато дойде едната секунда, 9 секунди са твои, а десетата е за Господа. Трябва да дадем за Господа. Ако тъй постъпваме, животът ни се осмисля. Ти си се разтревожил. Имаш право 9 секунди да се тревожиш. Но като дойде 10 секунда нямаш право. За Господа е тя. Сестрата благодари на учителя и му сервира закуската. Два сварени картофа с кората. Той каза, това е достатъчно. Не трябва много да се яде. Този разговор беше в сряда в 8 часа сутринта, след лекцията за общия окултен клас.